I en aquest eh, informatiu doncs, també conversarem amb eh, la Margarita Riera, al voltant d'aquesta notícia que ens va arribar divendres eh, al migdia, al voltant doncs, de, de que l'associació Salvem el Golfet alertava del despreniment de, de roques de grans dimensions del peny assegat de, del Golfet. Tenim a la Margarita a l'altre costat del telèfon. Bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i,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 Nals doncs cau temporal Glòria es han portat tota la sorra, la sorra, per tant, doncs, també han aparegut sorra, les roques que ja hi havien a sota la a sota la platja, diguéssim, però doncs, també han detectat a, a aquests desprendiments, el que a nosaltres ens sembla, doncs, uns desprendiments roques de roques grans de grans dimensions del Penya Segat. Uh -huh. que no'oblim doncs que és un penya-segat, doncs, que té les característiques de tots els penya-segats de la Costa brana, que és un penya-segat en retrocés. Això vol dir que la seva erosió en eh, el fa que vagi retrocedint. Eh, no ens en donem compte, però sí que ho veiem claríssimament quan es produeixen quan hi ha levantada, uh -huh. doncs sempre veiem que a la platja apareixen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 Sí, bé, és clar, nosaltres el que diem és aquí... Ha, ha passat a, a tot el litoral, no? Uh -huh. uh, però el, el golfet, concretament, doncs sí que diem moltes roques i uh, ens preocupa ens preocupa l'estat de les xarxes i uh, ens preocupa el penya-segant, naturalment, perquè és un fet que l'anim avisant. Uh, I és de tots conegut, no? Que aquest és un, un penya-segant en retrocés, però nosaltres ja sabeu... Uh, hem fet denúncies urbanístiques, hem fet uh, recursos uh, al, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en concret l'últim, doncs, posant en alerta uh, el tema del penya-segat, mm -hmm. que és un penya-segat doncs que és uh, per les característiques que, que té um, i tenir un camí de ronda que en la seva coronació està molt a prop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 Llavors això és el que volem saber, uh -huh. són... l'estat de la xarxa i també, doncs, eh, l'estat del camí. Uh -huh. Aquestes són les principals eh, peticions no? que, que, que heu doncs, entrat sí, sí. en aquesta instància. Sí, eh? uh -huh. exactament, exactament. No, no diem res ni de la sorra, ni... no, no, no, no. no. Uh -huh. eh, volem assegurar-nos de que aquest penyes de gat, doncs, les xarxes no han estat malmeses, ens sembla que sí, perquè, eh, doncs, bueno, algun membre de l'associació de Salvem el Gurfet ho ha pogut veure, però també Exacte. per les fotografies, doncs, ho veiem, que hi ha algun tros de xarxa a baix a la, a la, a la platja. Per tant, pot ser que algun tros s'hagi després. Res més, és això, saber que s'inspeccioni, saber-ho, hem de pensar de que aquest penya sabat Uh, en l'any 2005 es van xerxar, és a dir, hi ha tots desprendiments de roca, costes, el que va fer, perquè, doncs, es penya segat, ja sé el que en dirà l'Ajuntament, és que això és una cosa que depèn de costes, efectivament, no? Mm -hmm. uh, però, bueno, l'Ajuntament té l'obligació de revisar-ho i, en tot cas, posar-ne alerta costes. Uh, doncs, aleshores, l'any 2005 es va haver d'enxerxar aquest penya segat. Però tant l'any em sembla que va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 ve a donar de que aquest penya s'agat i cau en pedres. Doncs eh, això ho heu fet... Eh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 doncs que la gent es va començar a queixar i a dir que això no podia ser, es va decidir fer passar el camí de ronda per davant de la casa, o sigui, per litoral, no? mm -hmm. que, és el que, que és el que li toca. Però què passava? Que el xalet l'havien col·locat, i construït, que això doncs, és el que nosaltres anem, no? amb tots els recursos i denúncies també que hem presentat. Tan arran del penya-segat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 es va començar a parlar de com seria el, el camí i es va dir eh, que hi hauria doncs, un tros que hauria de, com de sobrevolar. I que nosaltres en diem una passarel·la sobrevolada. Mm. Però, en realitat, qui ha vist, tu l'has vist? El disseny del camí de ronda? No, no l'he pogut dir. No, ningú. I ningú, vaja. Aleshores, eh, ens volem assegurar, ens volem assegurar perquè si veiem que és un penya assegat que cau en pedes,